буде всерйоз проводити розслідування, якщо в лісі знайдуть три-чотири трупи. Льончика, шофера теж, напевне, не пошкодують. А разом з машиною. Чи чого доброго і джипа забере бицьо? І він жатібний. І все ж він стояв. Тепер уже іншого вибору не було. Нарешті двері бицьового джипа відчинилися і з'явився сам власник машини. Високий, дуже коренастий, справді схожий на могутнього бика, десь на голові дви, вищі від Генки. Він посміхнувся сайливою усмішкою і сказав до Генки майже привітно. — Ну, здоров, морсяка, все в ігри граєшся, дитячі, на вошивість перевіряєш. — Привіт, — сказав Генка, і потис простягнуте йому могутнє лапище. Приїхав першим, от і вийшов тебе зустріти. Чи ти незадоволений? Я всім задоволений, блін, сказав бицю. А ще більше буду задоволений, коли ти перестанеш сукою бути. І заберешся звідти, куди тебе не просили. То вже була образа. Виклик. Але Морс мовчки проковтнув. і Він взяв биця за руку і заглянув йому в очі. «Та я й приїхав, щоб підписати мирову, інакше для чого було весь базар затівати?» «Я радий буду, якщо ти все усік», – сказав бицьо майже примирливо. «Можу навіть мого реч, виставити за свій рахунок, якщо, звісно, відступишся без будь-яких умов». «Відступлюся, відступлюся», – сказав Генка, широко посміхаючись. Хоч одна маленька умовочка у мене є. Зовсім маленька. Не бійся, я не жлоб. Про бабу йдеться. З ваших, зарічанських. Запала мені в око. То в чому річ? Бицьо подивився насправді здивовано. Ти сам не можеш її взяти? Чи вона комусь належить? Вони пройшли кілька кроків. Перш ніж Генка відповів. За їхніми спинами вже стояли бицьові охоронці. «Належить, Андрюхо, належить!» Морс навмисне назвав співрозмовника на ім'я, надаючи розмові особливої тональності. Він витримав паузу, аби бицю запитав. «Кому ж таки не витримав бицю?» «Одному впливовому чинбарю!» Генка подивився на биця ще уважніше. «Тому й порадитись хочу з тобою!» Він зробив наголос на останньому слові. «Що буде ліпше зробити? Викрасти? Спробувати відбити чи спершу замочити того чмура?» Краєчком ока він помітив, як ледь-ледь сіпнулася повіка убиця. «Напевно, прикидає, що ж то за чиновник?» «З міської ради чи чого доброго із обласної держадміністрації?» «Задачку отримав друг Бицю. Не для його тупої голови!» Бицю тим часом нахилився близько до обличчя Морса. Той почув запах аж надто тонких парфумів і поморщився, майже не приховуючи відчуттів, що раптом з'явились і були схожі на легке призирство. Хто він? Тихо спитав бицю. Генка зирнув на нього, наче б вагаючись. Він і справді на мить завагався. Чи не плюнути на всю цю комедію, коли в нього самого така біда і невідомо, як далі підуть його справи. І вирішив, що треба грати до кінця, до самого краю. До останньої карти в руках, Навіть якщо вона й не козирна. «Не спіши!» Відповів так само тихо. «Пропоную перекусити, Посидіти, побазарити, А тоді вже путем І наше дільце обтяпає. Приймається, Трохи повагавшись, Згодився бицю. «У потічку?» «Та нащо тобі та смердюча забігалівка?